Det inslaget vi har Yay! faktiskt och det ska vi köra på med här och nu. ja Det blir ju från plats nummer fem och sen så arbetar vi oss uppåt helt enkelt till ja. plats nummer ett. Det är ju fantastiskt att du ens nämner det. Saken är att du <laughs> frågar alltid mig. Så fort vi har en lista av något slag så säger du ska vi börja med första ja, men, eller men, sista? Ibland vill man ju gärna veta ettan först. Eller? Då pajar man ju allt annat. Mm. Det är ju ettan som är guldet liksom. Ja, så så då kan det. man ju inte börja med sista platsen eller, eller för första du, platsen. Du, du tänker att sätta in publik och då lämna publiken när man har gjort det. Ja, bästa. men lite så man vill ju se just en när han har vunnit och inte den som kommer sist liksom. Så är det ju. De andra ser man ju bara för att ja, de ska delta liksom. Så att nej, vi börjar ju såklart med våran vi har gjort en topp fem utav detta. Via Spotify nu får man ju en topp Ja. Och ja, det den ska går? vi ta imorgon, tänkte vi. <laughs> Nej, men man går in på vad är det? www.spotify.se-2018. Ja, något sånt där. Eller com eh, ja, 2018 precis. Och så loggar man in på sitt konto och så får man all statistik mm. där. Det är skrämmande statistik. Äh, va? Va? Ja, men alltså det är, man vill ju såklart att det ska vara mer från, från sig själv på den här listan. Ja, men, faktiskt, ja, vi ska ju lyssna på min lista här nu. Men jag tycker fan den är bra. Alltså. Ja, ja, nej, min första plats är en barnlåt. Ja. Jag spoilar lite här nu. Men den hade mycket väl kunnat vara min första också, ja, ja, nej, för den är så jävla låt bra. Så nu kör vi eh, din plats nummer fem. Min I, börjar vi med mig. Ja, vi börjar med dig. Okay. 2018 Antoninas mm. femte plats. <laughs> Gangnam Style Klassiker. Ja. Den, alltså, ju... den, hade, den var ju med på min lista förra året också. Jag tror att den har gått ner i några placeringar. Bara. Ja, men mm. den håller sig ändå kvar. Den har ju någonting som får barn verkligen att vilja dansa. Ja, men även vuxna. Så Jag kan ju inte stå still när jag Nej, den här den, här låten. den har lyckats med någonting. Jag tror att det är något hemligt budskap eller någonting i låten. för Den, den blev ju så extremt ja, Men Kör stor. man en baklänges kanske han säger något helt annat. Jag tror att ingen, ingen vågar. Men lite som jag nämnde förut ute på redaktionen. Alltså, han gjorde eller de gjorde den här låten och han kan nog luta sig tillbaka. Ja ja. ja, ja absolut. Ja. Alltså, han har ju har han fortfarande mest visningar på Youtube? Jag vet, du vågar inte jag svara och på. Där räcker det räcker ju för att ja. han ska kunna klappa händerna och lägga sig i ett badkar resten av livet mm. liksom. Så att nej, kul för sig mm. att det gick så bra för han att dumt att man själv inte kan på den låten. Nej, ja. dumt. Nu tar vi min femte plats. Ja. godo, du. The fick graphic better bot. Jag säger bara håll dig godo med de öar jag lyfter en gång. Jag bjuder på det in i min håll dig godo. Ha! Jag låter liksom bara bara så. Håll dig godo, håll dig godo. Ja. Mm. Från eh, filmen Vajana och för bra låt och, och för baskets bra film. Och återigen här, alltså jag är sjukt svag för Disney-låten när de är bra när det sjungs på svenska. Mm. Jag tycker inte den engelska alls har samma känsla. Har någon som... ens hört om engelska, om jag ska vara helt Nej, men eh, jag tycker svenska Disney-låtar ibland kan få en och nästan slå Walter. Och den här låten tycker jag... –är så bra så att den här kan stå för. Som vi har sagt innan förra året så var det ju låt här... Fan vad pinsamt. Åh, oh, vad jag trött på den här låten. Denna är jag verkligen inte trött på. Nej. Om vi hemma så brukar vi... Uh, slå på musik och så uh, dansar barnen och så brukar vi ha musiktävling och så får de gissa och så dansar de och sånt där. Och den här väljer jag varje gång mm. för att jag tycker att den är så mm. bra. Och det har till och med gått så långt nu att barnen har tröttnat på det men jag vill lyssna klart. <laughs> så att, uh, håll lite godo från uh, Vajana. Jag är stolt över att den är väl på plats. Riktigt snyggt. Mm. Uh, vi ska gå på plats nummer fyra alldeles strax. My, God! My God! Ja, yes, det har blivit dags för plats nummer fyra yeah. på vår Spotify-lista 2018. Och vad som bör tilläggas ändå är ju att vi faktiskt delar de, de, de här konterna med vår familj. Mm. Mm. Och du, du delar ju till och med din man, med din man. Ja, ju. men precis. Ja. Så är inte vi, det, utan vi har varsitt, jag och min sambo. Mm. Men barnen lyssnar oftast på båda så att säga. Men nu har du väl ingen på din lista som din man har lyssnat på så sätt. Men, men under det... här har du ett par, alltså under topp fem så finns det ett par utav hans. Ja, äh, men det, man också. fick ju topp fem listor och så fick man ju topp fem artister eller mm. grupper om man säger. Och där låg på plats nummer fem låg Red Hot Chili Peppers. Ja, och det gillar och, jag men Jag tycker de är bra, men det är inte rätt att jag lyssnar på dem, men han lyssnar verkligen på dem. Ja, mm. men så att det blir väldigt blandad kompott. Jag tänkte mm. att vi börjar med min fjärde plats här nu för att eh, jag förklarar det sen. Men ta min fjärde. Yes. We'll I'm right gamla Ghost med låten Witch Image från vissa, senaste plattan. Vissa låtar växer ju liksom med tiden. Den här när den kom så kom jag ihåg att jag, jag tycker inte att den är så bra. Mm -hmm. Men nu tycker jag att den är mycket bättre. Den här måste eh, fått sin placering från i midsommar. Då eh, hade vi... Eh, Niklas, Engelina och hans familj hemma på sommar och firade. Och då lyssnade vi på den här låten, jag tror säkert 30 gånger. Eller, jo, jo, jo. För att vi pratade mycket om just hur han hjälpte mig lite med hur redan uppbyggd biffet mm. eh, vad det kan vara inspirerat från och sånt där. Så att då lyssnade vi på den så jävla mycket hela tiden och nästan benade ner i den. Men ja, jag tycker den är helt fantastisk. Så det var kul att jag fick med en gudskott på <laughs> min topp femlista. Det gjorde mig väldigt, väldigt glad. Ja, det är klart. Ja. Eh, nu då plats nummer fyra för, för min del helt enkelt. Håll dig god då! Vi båtarna fick bättre val. Så jag säger bara, håll dig god då! Med de. Och det du. Och Ja, man skulle kunna tro att det var en upprepning på din plats nummer fem. Men det är det inte. Men det är det inte. Den det är var på min lista. Han letar sig in hos dig också. Ja, men alltså, som vi sa tidigare, det är en fantastiskt bra film. Det är till och mm. med en film som jag kan tänka mig att sitta och titta själv. Till och med när barnen sover. För att den är så jäkla bra. Men vad som hör till i det här är också det att jag är gympafröken. Så att jag har gjort en spellista och den här är en av de låtarna som är med. Mm. Och jag har ungefär kanske tolv låtar därpå. Fan, för Amen, det räcker liksom, för de tänker inte så mycket på det. och har inte vrölhög musik. Eh, och, och det ska bara ligga med lite i bakgrunden liksom. Så ett, att, eh... ett sus bara i bakgrunden. Och då har du bara valt låtar, det är fantastiskt. Ja. Nej men det är en kanonlåt faktiskt. Och eh, filmen som du säger, jag har sett den flera gånger själv. Det börjar med att jag och barnen kollar på den. De springer iväg och jag sitter kvar och kollar själv. Mm. jag tycker den är... Det är en av de bästa Disney-filmerna som har gjorts faktiskt. Ja, jag håller med Det är likadant Trolls. är en förbaskad bra film också om man inte har sett den. Mm. Och även där är filmmusiken svinbra. Ja, den gjorde det av Justin Timberlake mm. och höjer man ju ribban lite. Så Så att, in ja. i bänken också. Så är Förbaskad det. bra. Vi ska strax fortsätta med våra platser här i Spotify 2018-listor. Yay! Yeah. Yes, vi håller på att ägna oss åt eh, vår Spotify-lista 2018 som man då kan spana in själv ifall man har ett spotify Spotify-konto, man går väl in på spotify.com 2018 så får man en sån lite god statistik helt enkelt över vilka låtar som är mest spelade vilka grupper som är mest spelade hur många timmar man har lagt och, och liknande Vad hade du för grupp som var mest lyssnad på? Eller ehm, det var faktiskt Miriam Bryant där kunde man ju skicka till artisterna. Jag att, Hej, jag lyssnar på ah, dig mest. Tack jag... för de här 19 timmarna som jag, ah. jag har lagt på Miriam. Jag hade down faktiskt. Och det var kul för när jag sa det vet du jag hade mest. shine down. är så jävla uppenbar. Så jävla uppenbar. Ja, ja men så är det. Vi har kommit fram till tredjeplatsen i alla fall. Och yes. vi börjar väl med din tredjeplats tänkte jag. Alltså vi byter, vi skiftar. Ja, det är varannan det är hela det. det känns jävligt dumt faktiskt. Vi kör och inte kört varannan innan. Vi har tagit in båda gångerna. Nej, det har vi absolut inte gjort. Det har vi visst gjort. Vi började med din, och sen så tog vi min nästa gång. Så ta nu. din vi det? Din. Ja, ja okej okay då. Här kommer plats med tre. Jag ska bara Plats nummer tre på min Spotify-lista: då helt enkelt är Lalle. Bara får vara med själv. Jag är barnsligt förtjust i Lalle och en alltså, massa alltså, sjukare. Den här låten gör att man får någon inre styrka på något Oha, sätt. Ja! Det låter som hymen? Eller Kiva. <laughs> en inre styrka. Men, den bara boostade. Fan, du vet, om man känner sig ledsen eller någonting så drömmer man på den här och bara, jag ska bara vara mig själv jag ska inte vara någon annan, för det känns som i samhället nu, man ska lägga på någon mask och det är filter och skit och hela den här grejen Det är här filter är jag bara... och skit i Instagram <skratt> <skratt> Är, jag ska lägga på en mask och skilter Ja, det är världsklass Nej, men vad jag Ja, jag fattar precis vad du menar men, det här okay. känns den här som en sån boosterlåt liksom. ja, ja, Och det här visst. är en låt som är Både min och min dotters favoritlåt ja, den, den talar är liksom, rätt till era hjärtan Ja, men typ, eller? verkligen ja. Och, Sitter ni och boostar upp i själva? Jag då? Men, hon sitter och skriker ut Bara för. Mig själv. Och då blir du ännu mer bostad antar jag. Och det är att fan du bara ska vara dig själv, du ska inte vara någon annan du Nä. är grym som du är liksom. Ja det är ju bra, <laughs> Här Snyggt. Då tar vi min tredjeplats eh, och det här är en gammal skåpmat faktiskt, men den har letats upp på min 3D plats det här året <här, också. Fint. Jag lämnar allt som var förkast Här, Denna här är väldigt speciell, den här låten, för mig och min dotter kan man väl säga eller för mm. vår familj just Utan hon älskade frostfilmen såg den ofta jätteofta eller så här, hon delade ju upp den alltid men en kvart 20 minuter och så satt hon och kollade. och just när den här låten kommer så går ju Elsa i det var i filmen och gör massa rörelser och hon gör den här snögubben hon bygger det här slottet och allting och min dotter på två år lärde sig allt det här ja. hur hon gjorde så när vi slog på låten så gjorde hon precis så som Elsa gjorde i filmen och vi... Jag tror aldrig vi riktigt var med på hur mycket hon tog in där, eller hur mycket Nej. det betydde för henne. Och så som du sa med Meja om när hon skriker till alla låten, exakt så var det här också. Mm, mm. Och det var när den första låten som den tog in i hennes hjärta ja, verkligen. Och det var visst. så jävla fantastiskt att se den lille som bara levde sig in i det här <laughs> och är det är det helt fantastiskt ja. Så den här har vi verkligen spelat på släktkalas och sånt så kan, så kan ansövis kusin komma ska vi inte slå på och slå dig fri så att Emma får uppträda för alla liksom. och då gjorde hon det och då stod hon och gjorde alla rörelser och allting så här. Så det äh, betyder mycket den och låten. Och filmen, är, även den är ju helt kul. Om man inte har ja. sett den så alltså bör man verkligen spana in den helt enkelt. Mm. Eh, plats nummer två alldeles strax i våran Spotify-lista. Det är våran Spotify 2018 som vi går igenom just nu, våran topplista topp nummer fem. Topp nummer fem? Topp top nummer fem, ja. Kanske. Vi har um. ju ramlat ända fram till andra platsen. Aa, oh, ja, nu börjar det ju verkligen Burr. hända saker. Mm. Och som jag förklarade innan, så det band jag har lyssnat mest på är Shinedown och så finns även på andra platsen Och den här skivan är Tension är Tension bra. Ja, men den har ju gjort någonting med mig som jag har förklarat många många gånger innan men just det här att vi fick ju den när vi skulle upp och intervjua Brent Smith innan så vi fick den långt långt innan och då lyssnade jag på den. Sen så åkte vi och intervjuade honom och så här. och sen var jag ju helt besatt av den så ja. när jag satt hemma så kände jag jag måste lyssna på skivan så jag gick ut och promenerade en timme bara för att höra sk äh, äh, hela skivan så där. Och äh, låten titelspåret The Tension är Tension satte ju sig så in i helvetet. Jag vet första kvällen vi fick den så skickade jag skickade jag både till dig och vår kontakt på Warner Music som hade skickat den till oss och skrivit eller så skrev jag attention attention är årets låt typ. Och du bara jag har jag antagligen lyssnat den och han äh, du skrev fel nu du menar väl Devil. För det var första mm. singeln. Ja, Nej men ja, det är väl värdelöst. du lyssnar på attention attention. Men det är min andra plats i alla fall på Spotify:s eh, topplista här. Magiskt. Mm. Magiskt bra. Och det som gör det extra kul för vår del kanske också då, det är ju att vi faktiskt har fått möjligheten att träffa Brent Smith flera gånger och även mm. diskutera albumet. Och, och, och sådär liksom, det blir något extra över jag, det hela. Jag sa det till han där, att jag tycker att Tension är är jag tycker nästan det är årets låt. Liksom. Mm. Och då sa han, fan vad roligt att du säger det för att det betyder så otroligt mycket för mig Nej, för att det är ju lite street rap förklarade han i verserna mm. Mm. och när de spelade in denna i studion så de jobbade faktiskt hela bandet alltid var i studion tillsammans så fort de gjorde någonting att spela in något instrument sång eller vad det än var så var alla med och tyckte till om detta och när han gick in och drog verserna så, så stod alla bara han såg dem utan utanför sångbåset där så stod alla och tittade och sen så kom trummisen jag kan inte hans namn så och öppnade och så vad håller du på med? Ska du inte sjunga liksom? Nej, låt man göra den här grejen. Mm. Och de, okej, okay, han får väl göra detta då. Och sen när eh, refrängen kom och han gick tillbaka till streetrappen igen så var alla också helt fast. Och han sa det var skönt att jag fick den mm. friheten att det... göra den här grejen i låten. Så att han hade ju ändå en liten historia om det också. Och det betydde mycket för han då att han fick göra den här mm. versionen av den här låten till Nej. sin egen. Liksom. Riktigt, riktigt kul. faktiskt. Ja, han är en grym gubbe i varje fall. Verkligen. Eller gubbe-kille. <laughs> Grab. Ja, en liten eh, Nu då, min plats nummer två helt enkelt på, på listan. Och eh, jag kommer inte riktigt ihåg vilken det här är. Men vi trycker väl på knappen och ja, kör. tycker jag. Det kan jag kontra både enkelt och galant Till farm och jag. En vinnare glänser Som en skatt från ett piratskepp en vik Magnifika glimmar och glänser Som runt halsen på en kvinna som är rik Sagolik, kolla nu då. Jag lockar hit, hit, hit Goda... Ja! To, to, to, to. Återigen från eh, filmen eh, Vaiana. <laughs> Precis, jag glänser ja. hedelåten. Och det är så jävla bra i just filmen <kör> för att eh, Maui-låten som vi spelar innan Håll till där. Den kommer ju alltså bara en kvart innan jag glänser kommer mm. i filmen det, blir, det är ett starka 20 minuter. <laughs> ja, men det är verkligen <laughs> ja, det han ska gå ner och hämta sin krok där hos den där mm. stora krabban och så som helt full i diamanter uh, ja, och så. Ja ja ja. Det är diva ja, faktiskt. Gud, ja. Ja, och, så, och då sjunger de den här låten. Och det är mm. ja, riktigt, riktigt bra. Det jag gör hela filmen nästan. Alltså, den. Hela den här, jag älskar den här karaktären krabban har. Egentligen hade jag velat att han skulle ha en större del i filmen. Men han är bara med en, en kort sekvens. Mm. Eller några minuter. Liksom. Men jag gillar verkligen det. Och hela den han här... har ju noll självinsikt. Nej, men, eller hur? Och han bara kör. Han bara, han... jag är bäst. Han bor ner i ett stort bil. jävla hål. Och tror att han är <laughs> världsbäst. Och det liksom. finns ju bara han där ja, också. Så han, idiot och liksom. Ja. Den är återigen var gärna, är en fantastisk film med ja. fantastisk musik. Och de här två låtarna det är ju inte ens titelspåret Nej. Den för hela filmen. Ja, det det så att, äh, stark musik. Återigen, kan man säga. jag är gympafröken, är, ni du är med Gympafröken. Med. Ja. Men jag gillar faktiskt den här. Den här kan jag sätta på själv och lyssna på också. Så är det. Du, vill ska gå på plats nummer ett alldeles strax. Wake up, wake up, wake up, wake up. Ja, vi är nere på plats nummer ett. Ja, yeah! så är det. Fan, ah, det här är kul. Vilken är det vi ska riva av först? Uh, det blir väl min, va? Ja, det blir det. Uh, ska, ska vi dra av den med en gång, Sjukt tänkte jag. Sjukt uh, otippat, men ja, så blir det. Jag vet att det var ju uträknat att det skulle bli ja, men jag, eftersom jag var osäker förut så blev jag osäker nu Nej, igen. Nej, Bumma, att det förklarar två gånger för nu kör vi Antoninas första plats. Okej, oh, Okej, okay, kör vi. Jag, jag ska slänga in en liten grej här nu. När, nu har vi spelat hela din. Vi kommer spela min här alldeles strax. Men just det här. Jag hade ju två rocklåtar med. Men det är också bara två rocklåtar utav tio egentligen. Mm. Men vi, som vi har sagt innan. Men någon kan ha missat det. Så är det ju att vi delar. Eller våra barn lyssnar ju också på våra konton. Och barn är ju speciella på det sättet. De lyssnar ju gärna på en låt hundra gånger. Medan vi kanske <laughs> lyssnar på en låt en gång. Mm. Så har de lyssnat på den hundra gånger. Och därav så blir ju listorna så speciella. Jag som älskar såna här listor det är ju totalt förstört för mig. Alltså se jag mina topp 50 så har jag kanske Tre, fyra låtar som är ja. mina. Liksom. Mer är det inte. Utan de Nej, det är det de är förstör bara. Men, och därav är det ett riktigt roligt inslag tycker vi att mm. göra så här för att det är så jävla spretligt. Ja, ja. Men å andra sidan, jag tycker att Miriam Bryant är en av de coolaste brudarna som, som finns. Just ja, men jag nu. håller med dig. Låter i sig och Miriam Bryant har gjort jäkligt mycket bra. Mm. Men hade inte din dotter också tyckt väldigt mycket om den här låten likadant med lallor och det här, så hade man kanske inte lyssnat Nej, så mycket såklart. så att den kommer på säger, det är lite det jag menar. Att så fort man... vi hoppar in i bilen eller så fort man ska ta, sätta på musik mm. då vill hon lyssna på svartbil eh, Svart bil Black Car. Ja, Svart bil, black car. <laughs> ja, hon har väl redan gjort en version på svenska Ja, också, det har hon ja. Men den här, den här toppar den här Black Car helt enkelt. Mm, och även där hon kan hon man sitta förstå. och skrika ut ja. Black Car och, och det är ju att man vill spela dem mer när man ja. ser sina barn bli så ja, glada men, av absolut. det. Så. Och så, ja, men som sagt, Miriam är en jäkligt cool brud. Jag gillar hennes som fasken. Ja, mm. då är vi två. Min eh, första plats återigen en eh, fantastisk dis Disney film faktiskt. Mm. Från filmen Co -co. Ja, alltså, Grejen är så här, att jag har, vi har den hemma och har tittat mm. på den. och Du, du blev ju superberörd av ja, den och tyckte ja, ja, ja, att den var ja. jätte, jättebra. Jag tycker också att den är bra. Jag blev inte lika berörd. Jag tyckte faktiskt att den var lite för lång. Mm. Ja, du, ja, du sa det. Men, mm. jag vet. Den är ju nästan två timmar. Nej, den är typ 1,30. Nej, den är lite mer skulle jag tro. Okej. Okay. <laughs> uh, den, den är en otroligt fin film i ja. det. Och, uh, när jag såg... Man ser väl trailern på julafton och detta var väl den antar jag. Och Då var jag väldigt skeptisk till den och tänkte nej, det där kommer jag nog inte gilla. Så där. Det var ingenting som sålde in mig speciellt mycket på den här filmen då. Men när den släpptes på uh, hyra, att hyra så gjorde vi det hemma. Jag åkte iväg i mitten av filmen någonstans och kommer tillbaka och ser slutet. Mm. Och Då sitter alltså min sambo och min son och storgrinar. Alltså de sitter verkligen och lipar och jag fattar ju inte riktigt. Jag, jag, ser, jag ser ju vad jag ser men jag har ju inga jag är känslor inte med på för det. Så jag känner bara, jag måste ju se det här. Om till och med min son, fem år, bara sitter och storsluter, så är det ju någonting som verkligen har tagit. Och då såg jag filmen helt själv och var helt, helt lost. Alltså mm. jag tänkte, wow! Och just den här låten avslutar hela filmen. Så när man är som mest uppen i alla <laughs> känslokanaler då kommer ju den här det jävla den här visan. Laten. Och man bara... Det är bara bricker i den nästan. Så att, ja nästan. Jag tycker den är oerhört bra den också faktiskt. Vad heter låten? Eh, mitt stolta hjärta. Aha, ja, Men och, ja. Eh, väldigt, väldigt fint. Så att man ska se den ända till slutet för att få med den här filmen också. Mm. Starka känslor. Och där var helt enkelt jag en listor, ja. That's Rap. Uh, kan man väl ta och säga mm. på våra 2018. Är vi tillbaka om ett år igen? Ja, du kör att vi se. det här. Populära inslaget igen. I <laughs> 2019 blir <laughs> okay. To Nina and Christian, motherfuckers! You can curse in Sweden, it's okay. Last goal. WANK! WANKED!